Цікаві збіги. Мешканка Харкова Личко Інна Анатоліївна випадково у поїзді познайомилась з жителькою Курська, яку теж звали Личко Інна Анатоліївна. Окрім того, у обох були чоловіки Сергії а батьки Антоніни та Анатолії. Один з письменників видатного золотого теля мав дивне хобі, Він листувався сам з собою. Як писав будь-яку назву міста, знайому назву вулиці та номер будинку і відправляв. Листи завжди поверталися з повідомленням, що такий адресат не знайдений. Ось такі листи письменник і збирав. Та одного разу він, як завжди, вигадав адресу: назву міста, вулиці, номер будинку, прізвище людини, до якої він писав, і відправив за кордон. Тривалий час письменник чекав повернення листа, але лист не повертався І коли письменник втратив надію, в поштовій скринці з'явився лист І як він здивувався, що на листі не було повідомлення про відсутність адресату Лист був з того міста, назву якого вигадав, як йому здавалось письменник Виходить, були в місті і вигадані вулиця, і будинок та неймовірним було те, що і прізвище адресата письменник теж вгадав. Числові сімейні збіги Колесніков Володимир Борисович. Чоловік. Народився 20 червня. Колеснікова Ольга Олексіївна. Дружина. Народилась 29 грудня. Старша їх донька. Народилась 28 грудня. Молодша донька. 30 грудня. Діти старшої доньки народились 20 червня та 5 липня. Діти молодшої доньки народились 21 червня та 4 липня. На трасі Харків київ зіткнулися два автомобілі, але постраждалих не було. Цікаво, що кожного з водіїв звали Михайло Олександрович Саруханов припущення сучасних учених. Свідчень про цікаві збіги існує безліч, проте це лише збіги, і нічого в таких випадках нема містичного чи таємничого.